Sardanyola Ràdio 25 anys d'informació local Sardanyola Ràdio 25 anys un programa especial commemoratiu produït i realitzat pel camp i qui pugui. Edita i presenta, Xavi Casas. Dirigeix, Manel Ibarro. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Bon dia. Benvinguts al segon dels programes commemoratius d'aquest 25è aniversari. Saben que és horari del camp i qui pugui, però és que no podem deixar de ser camp i qui pugui. Avui ens acompanya als nostres estudis la que va ser una de les principals, per què no dir-ho, eh, directora d'informatiu d'aquest mitjà de comunicació, la Célia Díez. Hola, què tal? Hola, oh, Célia mm. Molt bé, en aquests minuts volem conèixer a la Cèlia i que la Cèlia ens parli de, del que ha passat aquí a la ràdio, del que ha viscut. Primer de tot, com vas arribar, Cèlia, aquí a la ràdio? De casualitat. De ca... <ríe> la veritat és que jo estava estudiant, feia segon de, de carrera a la universitat, uh -huh. i estudiava amb la Maria José Ruiz, que també està en aquesta casa, tot i que ara fem d'altres feines. I un dia van plantejar la possibilitat d'anar a recórrer emissores de ràdio de la comarca per poder col·laborar, per començar a fer alguna cosa en el món professional. I van venir a Cerdanyola de ràdio, que no sabien ni on era, eh? Gairebé no sabien ni on era Cerdanyola, nosaltres vivíem a Sabadell. La veritat és que tots els que passen per aquí coincideixen amb això. Que, sí. que no sabien ni on era l'emissora, no es coneixia aquesta emissora. No, i a més a més, a veure... Coneixíem que hi havia una emissora i coneixíem la emissora perquè si no no haguessin vingut. Però, de fet, era, bueno, era un primer pas, un, el primer on anàvem, diguem. Eh? Escolta, escolta això, escolta. Escolta, escolta. escolta. escolta. Som bé, que és una veu, no és radiofònica, és una veu musical... Que... No, però magnífica, eh? Agrada, a mi m'encanta, m'encanta. Sempre, sempre sabem escollir. És de les poques coses de música que a m'agrada, eh? Serran, la veritat, que, Com diria el meu fill gran, és que... Quin ignorant que ets, mama, però pues és veritat. Jo en el tema musical, eh, tot i que he estat molts anys a la ràdio, continua a tenir molt poca oïda, no... No sóc capaç de, de diferenciar gaire els tipus de música... Si haguessis de destacar, Célia, eh, aquells moments informatius que, que, que han passat dintre i fora de la ràdio, però dintre del teu poble, o del poble de Cerdanyola, on tu has treballat, quin remarcaries? Home, nosaltres sempre hem viscut amb molta intensitat i de manera molt especial... Eh, les jornades electorals municipals. Les eleccions? Sempre. La nit electoral, especialment quan som municipals, han estat sempre jornades molt intenses perquè realment, a més a més, és quan la ràdio eh, era l'absoluta protagonista de la informació, no? Perquè és aquella nit que, que nosaltres tenim una informació que no té ningú. Nosaltres sempre hem cuidat molt aquesta jornada electoral, quan jo estava de responsable d'informatius, quan estava l'Alina Barber, ja en temps anteriors quan estava el propi Xane, que va ser també responsable d'informatius, però bueno, eh, també és veritat que Estanyo com responsable va ser quan es van tocar els anys més intensos, eh? aquells si de les mayories, sí de les, majories, sí de les majories, no, els anys de camps de govern, una mica això. Antena directa, emisora municipal de Cerdanyola del Vallès, en compliment de la normativa electoral vigent, us està oferint els espais electorals cedits gratuïtament als partits i coalicions que concorren a les eleccions municipals d'enguany. En amb aquest, aquest locutor parlàvem, sí. parlàvem fa poc, fa poc i em deia, ui, jo com a cap eh, cap de programes vaig fer això, allò, El que passa és que vam tenir un problema i no se'ns va gravar. El Manolo va dir, P -p -p no s'ha gravat i ara haig de tornar amb ell. Però bé, eh, com a cap, ens comentava totes aquestes anècdotes també d'eleccions, que eh, Informatius sempre ha treballat amb, mm. amb la ràdio molt intensament. Però la Célia, a part de fer les eleccions, d'haver estat cap d'informatius, jo diria que ha estat sempre la nostra cap d'informatius, encara que ella no estigui eh, fent Exactament. de cap d'informatius. Eh, doncs, encara de... que jo no estigui ni a la ràdio <ríe> doncs molt bé a part de les eleccions la Cèlia també va col·laborar amb altres programes amb les que sí dirigia i altres que no ella a part de ser jefa també com nosaltres diem en l'algot de la ràdio ha estat també un vindungui de la ràdio ha estat una persona jo he més vindungui que jefa eh? <ríe> <ríe> molt més si sí, jo tenia fins ara el metge a les vuit del matí a Fontetes, podré continuar tenint el metge a Serra a la mateixa hora? Soc de Serra Perera, tinc el metge de capçalera des de fa 20 anys. Ara el metge es queda a Fontetes. Hi ha alguna manera de que jo segueixi amb ell? Com es farà la distribució de metges a Serra Aquestes i altres preguntes, totes les que vulgueu fer sobre el nou ambulatori de Serra Perera, les respondrà el doctor Pere Guirado a la botigueta el proper dia 10 de desembre a les 11.30 del matí. Si tens algun dubte sobre metges, horaris o qualsevol altra qüestió d'organització, truca a Cerdanyola Ràdio als telèfons 580 53 58 o 580 52 51 i nosaltres prendrem nota de la teua pregunta. Molt bé. Eh, Mira si fa temps que estic jo a, a, a, sí, a Saranyola i a la ràdio que quan jo estava no hi havia més que una ambulatòria de puntetes. Jo vaig conèixer quan es va fer el de Serra Parera aquestes eh, promocions que es van fer i després ja més endavant quan es va fer el de Canaletes que jo crec que va ser bastant més polèmic que el de, que el de Serra Parera, perquè hi havia una altra problemàtica però en qualsevol cas Mira si fa de temps que estic Home, jo per record, aquesta casa. Home, recordes de veus. L'Àngels Leiva, sí. que va ser una de les locutores, productores d'aquesta casa. I una altra que no sé qui és, però és que jo sóc molt jove. L'altra persona que hi ha, que sento jo en aquesta veu, jo diria que és una noia valenciana que va estar aquí amb nosaltres. Mm -hmm. Crec recordar, eh? De fet, és que ha passat tanta gent per aquesta casa que de vegades em comenten i a mi em costa recordar els noms. Cada dia, de 10 a 11 del matí, tota la informació local a Cerdanyola Ràdio. Cerdanyola al dia. 60 minuts per saber què passa a la teva població. De dilluns a divendres, Cerdanyola al dia. La informació que t'interessa de debò. Ho recordo bé. La veu, sí, jo bé, la veu sí. també. <laughs> Cerdanyola al dia. Eh, un programa que naixia des dels serveis informatius d'aquesta casa... Un programa que ens va aportar eh, molta feina? El meu programa, eh? Però jo jo sempre hora, sentit el al dia, mm. més programa meu que, el, que informatiu, pròpiament perquè l'informatiu ja existia, jo ja ho vaig agafar, sí, bé, bueno, jo li vaig donar un altre estil, una altra manera de fer, però ja existia. Però el Cerdanyol al dia sí que va ser una creació pròpia, impulsada per mi quan estava a Informatius, i a més a més vaig aconseguir eh, rescatar de Ripollet a un company que va marxar cap allà i, i van aconseguir que vingués a fer el Cerdanyol al dia, ara he de ser responsable d'informatius, i la veritat és que va ser una època molt bonica. De fet, no sé si el conserven encara, però jo guardava absolutament tots els guions de Cerdanyol al dia, tots. Vull dir, van ser, em sembla que van ser quatre anys, que ho van estar fent diàriament, i, i va ser una feina molt intensa, però també molt, molt dinàmica, molt divertida, molt bona. <ríe> bé, bueno, doncs molt bé, sardanyola al dia amb Célia Díez, que també es podia haver dit així, no? Sí, també. Eh, sardanyola al dia amb sí, sí. Célia Díez. Cdé, és veritat. Mira, no m'ho havia plantejat mai. Però... Va ser una... van, van ser anys, de totes formes, mh, complicats i difícils, eh? perquè a més a més... Van viure tot el, bueno, el procés de canvi polític, va, van ser èpoques complicades, perquè a més a més al final va coincidir també en la posada en marxa del de Cerdanyola.info, que tot i que no ho portava, jo diré també, pues, tenia molta vinculació amb l'emissora, amb els informatius, i bueno, van ser moments una mica complicats. Però, con tot el que hem viscut a la ràdio, bueno, han donat per aprendre molt i per treure experiències molt bones i... I bé, jo estic contenta, de veritat, molt contenta. La Celi ha deixat els informatius per passar a pertànyer íntegrament a l'Ajuntament i més a la secció de protocol de, de presidència a l'Ajuntament. Bueno, ha estat un segon pas. Un segon pas. El primer pas va ser quan van decidir, les altes instàncies de l'Ajuntament van decidir que jo deixés l'emissora per passar al departament de premsa de l'Ajuntament. He estat 4 anys al Departament de Prensa, anys difícils. Mm -hmm. Jo diria que perquè... dels anys que he estat a Cerdanyola, els més difícils de la meva vida, perquè, <laughs> perquè era diferent, perquè era nou, perquè era posar en marxa un servei, perquè, perquè jo m'ho vaig prendre amb molta il·lusió, perquè, perquè era sortir de casa meva. Per... Jo a la ràdio he viscut les, les grans experiències de la meva vida. De fet, recorda, Xavi, que jo vaig conèixer el meu home aquí a l'emissora. Sí, aquí a l'emissora fiqui... no hi ha gaires parelles que hagin sortit i una de les que va sortir va ser la meva. Jo vaig conèixer el Joan aquí, fem informatius, tots dos, jo feia el matí i el feia a la tarda i vam passar moltes estones junts i van fer-nos molt amics, molt col·legues i d'ahí vam passar a casar-nos i d'ahí vam tenir dos fills i d'ahí continuem ahir 20 anys ja vivint. I també ha estat una, una... La meva vida professional ha estat sempre vinculada. Jo he treballat a altres puestos fora d'aquí, però la meva vida professional sempre ha estat ligada a aquesta casa i va ser molt difícil sortir. Ara ha estat més fàcil. Passar del departament de premsa a protocol ha estat més fàcil. Era un, ha estat un pas ja no tan traumàtic, però passar de la emissora a deixar aquesta casa va ser real. Per mi va ser molt traumàtic, molt difícil. però bueno, Ara ja està superat, m'ha servit també per aprendre altres coses, estar amb altra gent, valorar més el que hi havia en aquesta, en aquesta casa, perquè allò que diuen d'altres vendran, que bueno, te haran, doncs pues, pues aquí s'ha complert. Jo he estat, he estat bé, quatre anys eh, que tampoc he, que he estat malament però realment ha estat molt diferent de la vida de la ràdio i de l'ambient que, que respira en aquesta casa, és, és molt diferent. Qui no ha estat mai és difícil que, que s'imagini el que és i sobretot el que no ha hagut de sortir no s'imagina el que és viure sense aquesta casa. Tot i que de vegades em deixen fer alguna coseta encara. Estem parlant de la part positiva d'una feina que penso jo, que és la de treballar de periodisme, en aquest sentit que, que tot ha anat molt bé com a sí. professional, a mi és que m'encanta, de veritat. Bé. Has viscut aquest... I, I ara què? Perquè ara ja ja no és periodisme. Ara estàs de protocol, has d'acompanyar el senyor alcalde i els regidors i muntar i tota la Menys parafernàlia. Menys gent es pensa, eh? Que quan dius protocol la gent pensa... El meu fill diu, mama, abans em costava explicar que era un responsable de premsa, però és que ara deixo de protocol i jo dic... Els que posen la taula i aquestes coses no estan a l'alcalde. És una feina que m'agrada molt, moltíssim. Eh? No diré, millor tant com periodisme, perquè no porto tant de temps. Jo vaig decidir en el seu dia fer eh, estudis de, de protocol, perquè era un món que, que m'interessava i que m'agradava. i bueno, Vaig decidir fer-lo com quasi tota la meva vida, per casualitat i perquè va venir una mica donat. Vaig fer el curs, em van proposar a l'Ajuntament a fer aquesta feina, perquè no hi havia ningú que s'encarregués directament del tema del protocol. I realment és un, un treball que m'agrada molt. Perquè, a més a més, és un, és un projecte nou, també, que s'està posant en marxa, que, que em deixen fer, que puc treballar molt a gust, que la gent està col·laborant bastant... Bé, bueno, encara són una mica poco disciplinats, eh? però jo... <laughs> tu estàs allà. Jo les tu posaré rectes i jo les faré entrar, per, perquè la gent és molt indisciplinada en el tema d'horaris, en el tema de convocar les coses en temps, la gent és indisciplinada. I, i jo estic aconseguint, o intento aconseguir, que la gent s'encarrili, que tingui clar que, que, bueno, que l'horari de tots és important i que tothom ha d'arribar a l'hora de i que tothom ha de complir... Eh, tal com està previst el protocol m'ha millor dit, vull dir és, és important, però bé, estic contenta la veritat és que és una feina que m'agrada i el temps que porto que de fet estic ben bé començant, estic començant a aprendre eh, m'està agradant molt i estic disfrutant molt de la feina La Celi encara és una jove promesa en el protocol, <laughs> sí. però l'anirem l'anirem descobrint a poc a poc Celi, sé que és complicat contestar això que demanaré eh... Jo crec que la Célia ha estimat a tothom d'aquesta emissora, però de ben segur que la Célia té un molt bon record de quatre persones d'aquesta casa. Tinc bon record de, de tothom, amb les seves coses bones i les seves coses dolentes. Fins i tot, d'una vegada me'n recordaré sempre, des d'on estem ara, Xavi, eh, abans això era una sala oberta i allà... Jo me'n recordo en la meva taula de, de, de màquina d'escriure, perquè no fa tants ah. anys escrivíem en màquina d'escriure, i me'n recordo una vegada barallant-me... Encara n'hi barallant ha una per aquí, eh? Sí, encara, hi, encara, hi, encara. Hi ha... no sé si no serà aquesta de la que t'estic parlant ja, jo. Ja podria ser. I estaven barallant-se el Toni, el, el Manuel Ibarro... Ai, el Manolo Ibarro, perdó, el Manolo Rodríguez i tal, i al final vas acabar plorant, eh? Però plorant, però com una... Perquè, a més, clar, jo era molt jove, aleshores tenia vint i pocs... Mol jove, ja n'hi m'han recordat gairebé de com era de jove. I, i realment he passat moments molt, molt... Perquè jo tinc un caràcter molt fort, també, i de vegades la gent em diu, no t'enfades, dic, no, si no és que m'enfadi, és que jo soc així. I, I, clar, aquí hi havia molta tensió, no era molta gent en poc espai, i, i les coses totes eh, eren com, com molt vitals, no? I tots tenien 20 anys, i... I moltes energies, i moltes urmones sueltes, i moltes... Vull dir, estava a tota a flor de peix. T'agrada Serrat, a que el Serrat t'agrada que... sí, sí, el sí. els 20 anys... Son tiempos de frío, amor i paz. Son tiempos de vivir intensament la felicidad. En torno a la mesa la família reunida està Antena directa en aquestes navidades les desea... Que carismàtico. Este es de el Paco Esquerra. Sí, senyora. Uh -huh. Pues que lo que deies abans, Xavi, del tema de la, de la gent... A, sí. a veure, jo la pers una persona amb la que he tingut sempre una vinculació... En tota la gent d'informatiu, sí. Eh? A part de mi, eh? En dir... la Megali, amb la Mònica, eh? evidentment. Que jo amb el temps ja quasi... Eh, gairebé una relació materno-filial perquè, clar, és que amb gent tan jove realment se crea una, una vinculació molt important, amb el Xavi Poz, evidentment, uh -huh. perquè també ha estat molt temps amb mi, però, clar, jo la persona amb la que vaig començar amb aquesta casa i amb la, va ser amb la Maria José i la, la vinculació, la relació ha estat una relació bueno, bona i dolenta eh, en moments, però molt intensa i després, jo la persona a la que dedec eh, pràcticament això que sóc avui en dia i el que he estat és el, el xane. El, el xane va ser en el que en el moment que s'havia de decidir si jo marxava o continuava en aquesta casa en el començament, hi havia gent que no era partidària de que jo continués, jo no tinc una veu gaire radiofònica, jo tinc una veu eh, greu, una veu que, que per la ràdio no és... Hi havia gent que no, no considerava que jo hagués de continuar, i, i el Chane va valorar que, que era més important el fet de, de que jo tingués una disposició cap a investigar, cap a saber coses de la informació i tal, que no el tema de la veu. I ell va apostar per mi, va decidir que jo em quedés aquí, jo l'estic molt agraïda, també, evidentment, a la Lina Barber, que va ser la meva primera jefa. Jo, de fet, estic agraïda a tothom, perquè tothom va, va contribuir a que jo continués aquí i, bueno, s'ha fet una relació. Jo sempre dic una cosa que crec que és important d'aquesta casa, la gent s'ha barallat molt, ens hem barallat molt, i tenim moltes baralles, i tenim moltes coses, però jo mai he deixat de parlar amb ningú, amb ningú dels companys quan me l'he trobat per el carrer, i mai he deixat de saludar, i mai he tingut una paraula més alta que l'altra fora d'aquesta casa, vull dir, han passat coses, hi ha hagut baralles i tal, i això normalment no passa, la gent fora d'aquí i en altres feines en altres puestos m'he trobat que hi ja, que si tu, que si jo, que si... I després surten i estan... Aquí no, aquí la gent sortia d'aquí i, i la gent té bona relació i la gent se troba al carrer i aquesta cosa que s'està creant en Torres 25 anys és una mica això, no? La gent que ha marxat té un bon record d'aquesta casa. Que tindrà la ràdio que, que uneix. La ràdio sí, uneix. Sí, aquesta ràdio no sé les un altres, tòpic. però un... aquesta ràdio sí. No, de fet és un tòpic que, que les zones de la ràdio no saps per què uneixen sempre, no? Des de casa, des d'allà on sigui, unes zones de la ràdio són acollidores. No és com la tele, és gent que cobra més i fa més coses i totes imagen. No, fan menys. menys. Jo crec que fan menys, perquè a la tele es treballa d'una altra manera. Una de les coses bones que té la ràdio és que fas de tot. Uh -huh. fas des de tu vas al carrer, tu agafes la teva gravadora, tu graves, tu tornes, tu muntes, tu... que aquest argot també és molt curiós, el de muntar, el de tal, uh -huh. perquè la gent quan escolta sembla que estiguis parlant d'una cosa raríssima i en realitat per nosaltres és algo normal. I tu una mica tu fas tot i això també ensenya molt i, i, i et fa que treballes en el que treballes, tingues aquest, aquesta actitud, no?, de, jo puc fer-lo, jo, jo sé fer-lo i jo sé començar des del principi i acabar al final, no? La tele és una altra cosa, jo he treballat en altres mitjans de comunicació i és una altra cosa, no té res a veure. La ràdio és mm, començar i acabar, i tu comences la notícia des del principi i l'acabes dient-la davant del micròfon, i això és molt important. Això te dona una mentalitat diferent respecte a altres mitjans i altres professions que hi ha per, allà, per molt. Què t'has deixat de fer eh, com a comunicadora? No sé, jo vaig tenir l'època del naixement de les, les emissores privades mm -hmm. eh, i un dia una, una companya periodista que va escriure un llibre eh, va voler que jo fos una de les persones que, que expliqués la meva experiència en aquest llibre i em deia... parlava una mica sobre gènere, no? sobre si el fet de ser dona havia condicionat la meva professió i tal. Realment sí que hauré de renunciar a coses, jo no dic que no. I realment hauré deixat de fer coses, però no les trobo a faltar. I com que no les trobo a faltar, doncs tampoc m'importen. Podria haver anat a treballar amb altres mitjans per algú més importants? Per alguns més importants, per a mi no. Per a mi aquesta casa ha estat molt important. Jo no, no, no ho canviaria per haver treballat en en televisió espanyola o per treballar en TV3 o per treballar en... No, perquè aquesta era casa meva, jo feia el que m'agradava i a mi m'agrada la informació, i m'agrada la informació de proximitat, conèixer la gent, tractar-la, saber qui són, a mi això és el que m'agrada, I, i, i per tant no tinc la sensació de que hagi de, deixat de fer coses. Vaig tenir els nens quan vaig decidir tenir nens i vaig poder combinar-lo amb la feina, amb més dificultats en alguns moments que d'altres, perquè quan les criatures són petites costa més... Però, de totes formes, no tinc aquesta sensació. Xavi, de veritat que no. Eh? Sempre he tingut... Segur que he deixat de fer coses, i tantes, a la meva vida. <ríe> Però és com quan algú pregunta, tu no t'agradaria conèixer món? I dius, doncs què vols que et digui? No, no trobo a faltar el que no coneixo. No, a mi si no he estat mai a Nova York. A mi què em dona de no Nova York? El dia que hi vagi, potser dic, hòstia hauria d'haver vingut abans, però... Un responsable, per exemple, no? Nova York? No, no, jo no. és que no puc viure fora de casa meva, jo, soc, jo soc, necessito molt la meva família, és... però ja no la meva família, el, el Joan, els nens, no, jo necessito els pares, necessito el, el les meves germanes, necessito... jo soc molt, molt familiar, molt, molt. Necessito molt la meva gent molt a prop. És que no, no hagués pogut, és una cosa que, que mai m'he plantejat perquè estic segura que no... Inclusús en algun moment, quan la gent marxava vaig tenir un moment que hi havia alguna gent que marxava cap a Madrid o marxava I pensava el pues millor estaria bé, però no, és que no hagués estat capaç. hauria estat dos mesos i hi hagués tingut que tornar perquè mai he pogut estar separada de la meva família. Doncs, amb aquest indicatiu, ho deixar la la ràdio 25 anys d'informació local. Són 25 anys d'informació local, 25 anys que em, vulguis que no tu has viscut. 24, jo 24. Bueno, si fa, si fa no fa, també, vull dir, com a cap d'informatiu... Jo veig començar en aquesta casa, Xavi, t'ho diré, perquè el dia 9 de gener de l'any 1984, jo i la Maria José van entrar per aquesta porta per començar a treballar i el primer que van fer... Va ser anar a cobrir una fèria que havia, una fira, un, mm -hmm. no una fèria, sin una fira que hi havia a Ripollet. Va uh -huh. ser el primer que van fer perquè aleshores érem encomunats a l'emissora i es feia informació allà i aquí. I van anar a fer una, una informació perquè aleshores feien fins i tot la retransmissió dels balls de la Festa Major. Mm -hmm. vull dir, <laughs> I va ser aquell dia que vaig començar. Doncs, Celi, amb aquesta afirmació, amb aquesta alegria que caracteritza, t'hem volgut conèixer aquí als 25 anys nosaltres el coneixem, però la gent no el coneixia. I és important que hagis estat avui aquí al programa de 25 anys, amb tot el carinyo, Celi, per sempre. Gràcies, Xavi. Ràdio. 25 anys, al servei de la ciutat. Cerdanyola Ràdio, 25 anys. Hem... Deixem a la Célia a un costat i anem a escoltar una miqueta de música. Però de seguida tornem. No marxeu, tenim moltes més cosetes. és la música de Police Bring of the Night o Bring the Night no sé, un tema maco per compartir en aquests 25 anys de ràdio l'aniversari que ja està aquí i ho fem a modus informatiu, mig informatiu l'agenda de, del camp i qui pugui tant el Manel Ibarro com un servidor, al Xavi Casas Sardanyola Ràdio 25 anys I dins d'aquests 25 anys és moment de l'humor. El Miquel Puig i el Toni Álvaro van fer una sèrie de capítols que en deien Espe Studios para la no sé què i no sé quantos d'Espanya, que està molt bé i que hem pensat que amb aquests 25 anys, amb aquest programa d'aniversari, hauríem de sentir, i és el que farem ara mateix, ...formación político-social... ...hoy, la familia... ...la familia va bien, gracias... ...los hombres siempre han sentido la necesidad... ...de unirse con otros seres de su especie... ...María, ven aquí, no corras, que estoy necesitado... ...con el fin de ayudarse recíprocamente... ...María, ayuda un poco, tráenos el café... ...que estamos liados con la partida... ...pues bien, la agrupación primera... ...y más fuerte que el hombre ha formado... ...es la familia... ...escucha, Vitorio... ...a la familia no le ha gustado nada a tu amigo... Que parezca un accidente. La familia es el conjunto de personas que, ligadas por vínculos de sangre y afecto... ¡Fosa, balsa! ¡Fosa, masa! ...viven en un mismo domicilio. Que tu madre no se viene vivir con nosotros y punto. Que se quede con el señor Alzheimer, ¿eh? Ese que sí necesita cuidado. Padres, hijos, abuelos, tíos, primos... ¡Chencho! ¿Dónde está Chencho? Sin Chencho esto no es una familia de verdad. Ahora bien, toda agrupación... Para conseguir sus fines, necesita un jefe. ¡Jao! El jefe de la familia es el padre. María, trae el seto, Manolito, al tejado Abuelito, cúbrame. Que nadie empieza a disperar hasta que yo dé la señal. Como tal, trabaja y manda. ¡Uuuh, qué cansado vengo del trabajo! Si a los de tres no aparecen esas zapatillas, van a llover hostia aquí. Trabaja para dar ejemplo y procurar el bienestar de los demás miembros. ¿Trabajemos otro? Pues mientras nadie más traiga dinero a la casa, a callar. ¿Vienen esas zapatillas o qué? Estando yo bien, estaremos todos bien, ¿entendido? Manda para que bajo su amorosa autoridad cada cual cumpla su misión. ¡Manolito, las zapatillas! ¡María al whisky! ¡Abuelo, al parque! La madre, administrando el hogar. ¿Cómo que no queda wiki Y los hijos, preparándose para una vida moral y materialmente digna. ¡No encuentro zapatilla ¡No, en la cabeza no, que estoy estudiando! Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. ve Manolito. No vamos a la whiskería. Vamos a emborracharnos de hombre a hombre, que ya toca. Por eso, los hijos deben someterse disciplinadamente a su autoridad. ¡No, con el cinturón, no! ¡Que estudio sentado! Y deben mantener perfectas relaciones de respeto y amor con padres, hermanos y abuelos. ¡Papá, papá! ¡El abuelo vuelta vuelto a, a chencho! Pero eso es otra historia. Sardanela Radio 25 canch Estem a l'última part d'aquest programa recordeu aniversari 25 anys Cerdanyola Ràdio 25 anys que dona per molt i molt per exemple és l'entrevista que li vam realitzar al Toni Álvaro de gent de Cerdanyola dins del camp i qui pugui que recordeu és el programa que és el programa que substitueix aquest o potser l'inrevés eh? no ho sé, eh, cadascú que s'ho com vulgui la qüestió és que toca Toni Álvaro és gent de sardanyola i l'escoltem aquí Soc Toni Álvaro, tinc 45 anys vaig néixer a la Clínica de l'Aliança de Barcelona el 1963, any des del que resideixo a Cerdanyola. Vaig néixer allà perquè aquí no hi ha clínica, ni hi ha clínica encara. Doncs suposo que evidentment el, el meu carrer, era tota la vida el carrer González, al barri de les Fontetes. Quan no soc de Cerdanyola, més exactament jo sóc de les Fontetes, que està a Cerdanyola, noi de barri. I segurament és el primer record als jocs al carrer González, o carrer de González, com posen ara, i com jugàvem amb els meus amics Antonio i Fernando en aquell carrer que permetia jugar a futbol al carrer, encara per asfaltar, era, de fet, l'únic bloc de pisos que es recordo en aquell moment, els números 20 i 22 del carrer González, més al que hi ha una mica més cap avall, i són els primers records dels que tinc constància, a part de després el, el que era l'Avinguda de Catalunya plena de torres, amb totes les fulles dels arbres a la tardor i també el record del Barçalla on anava el meu avi i sempre em pagava una mirinda. Vaig néixer a Barcelona però eren residents a Cerdanyola tot i que la família de Cerdanyola a Cerdanyola no eren. La meva mare és de Barcelona, encara que d'allò quin cert perquè de fet és orfà de guerra, era refugiada i, per tant, davant va acabar patant a viure a Cerdanyola via adopció dels que eren els meus avis, que vivien a Cerdanyola, tot i no ser de Cerdanyola, però gairebé van fer molta vida tant aquí com a Ripollet. Els meus avis van estar molt de temps treballant i visquent a Can Segura, a Ripollet, i després ja van venir aquí a Cerdanyola el meu avi, pel que jo recordo, va, ell va morir quan jo tenia 7 anys, acabat de fer la comunió al Poc, Sí que recordo el meu avi treballant per l'Ajuntament, perquè era un home que sempre volia treballar, i quan es va jubilar el van fer una mena de guarda de seguretat dels autobusos de la Renom, quan s'aparcaven per allà del carrer Sant Ramon, amunt de tot, i ell anava vestit molt xulo d'uniforme, amb la seva escopeta de casa, i guardava uns autobusos que ningú s'acudiria a robar-los, però vaja. Allà estava, ell es sentia útil a la societat, i a mi m'impressionava molt tenir una via gent. Doncs soc personal laboral de l'Ajuntament de Cerdanyola destinat a l'àrea de comunicació, de mitjans de comunicació, actualment en excedència, i a banda d'això doncs, també treballo per com a guionista eh, de televisió doncs, que pagui pels meus serveis. No, bàsicament, no hem estat treballs com a guionista en sèries, concursos i programes de televisió al llarg de diferents anys, èpoques i, amb la majoria dels casos, poc satisfactoris <ríe> a nivell personal. Aviam, en quant a sèries, la primera sèrie en la que vaig començar a treballar ja fa molts anys, al costat del Guillem Martínez, també de Cerdanyol, actualment un dels guionistes de Polònia i amb qui hem treballat amb moltes històries, va ser una sèrie que era el Locos Portla la tele, després sèries com Kiko el Progre, les històries de la puta Emili, tota la sèrie dels Dinamita, Trilitas i Teletipos amb la gent del Tricicle, i després, com deia, també, fins i tot amb concursos com la a Primera Vista i altres històries. El problema és que la majoria, accepta segurament en els casos amb els que he treballat amb el Tricicle, amb la resta de gent sempre hi ha una distància abismal entre el que tu escrius i el que acaba sortint, perquè comença a ser revisat i revisat per un munt de gent que tothom diu la seva, i com tu ets l'últim timp de la filera, doncs al final moltes vegades el que, bueno, moltes vegades no quasi sempre almenys en el meu cas el que acaba sortint amb pantalla, doncs no, no t'acabes de reconèixer. D'alguna cosa s'ha de treballar, més que el meu treball jo diria que la meva vida és satisfactòria, el treball és una part d'aquesta vida i no tampoc la més important, relativament és necessari per anar financiant aquesta vida, però vaja que més que de treball satisfactori parlo d'una vida satisfactòria que em permet treballar a vegades en qualsevol cosa. Doncs com una ciutat com qualsevol altra, igual de guarra, amb la gent doncs bastant deixada que sembla que no s'acabi de preocupar pel tot per la seva ciutat i que va creixent doncs d'aquella manera com una mica com sempre ha crescut de fet aquesta ciutat ha tingut un creixement una mica així, desordenat, ha anat per barriades i per dècades i ara sense diu que s'està endreçant una mica la ciutat, que es vol una mica dirigir aquest creixement per deixar-lo en una mida que no sigui massa gran, suposo. Però, vaja, tampoc crec que sigui una ciutat del tot especial, almenys perquè jo he viscut. Suposo que tant es pot viure en aquesta ciutat com en una altra. No anem a fer a patriotisme de ciutat, en aquest cas. Un músic! Ui, n'hi han tants... <ríe> Mira, posaríem per una banda per la clàssica Bach, que ens sembla imprescindible, i després diem na ja de tirar cap a la música contemporània, parlem de rock, sobretot evidentment Tom Waits i ja que esperes, sobrement. I molts altres, però ja aquests són els que mai falten i sempre estan. Una cita. qualsevol on tinguis amics la pel·lícula? També n'hi han tantíssimes. Qualsevol de les grans de John Ford, segurament, que és una de les que sempre m'han emocionat, sempre qualsevol pel·lícula de John Ford acostuma a tenir un moment d'aquests que fins i tot pot arribar a emocionar i fer plorar. I després altres pel·lícules que en un moment també m'han emocionat moltíssim, doncs segurament La Palabra, de Dreyer i Viento en las Velas, de McKendrick, de les contemporànies o més recents, vaja. Tampoc ara mateix sabria dir-te, possiblement la trilogia del Padrino, o les dues primeres del Padrino, em semblen també absolutamente monumental. Una cançó. També n'hi tantíssimes, perquè cada cançó normalment està vinculada a un moment. Una mica recollint el que eren els músics, doncs mira, de Bach t'agafaria l'àrea El senyor tingues pietat de mi, de La passió segons Sant Mateu, que és una d'aquestes peces que la pots escoltar contínuament i m'emociona. I després diríem que era el Tom Waits, entre les tantíssimes que té, a mi sempre m'ha agradat molt la de Innocent When You Dream, que sempre he que és una cançó que m'agradaria que posessin en el meu funeral, de Jacques Brel, qualsevol, perquè, de fet, amb Jacques Brel sí que es dona la circumstància, em sembla a mi, que la majoria de cantants que tenen cançons sempre acaba sortint alguna versió que supera l'original. En el cas d'Abrel, no crec que cap versió superi cap dels originals d'Abrel. I després, així en castellà, per fer-ho més més nostrat, posaria no sé, el Crimen Perfecto de Calamaro, segurament, una que durant molt de temps em va acompanyar, que era Dos Corazones Trabajan, de Domingo y Los Cítricos, i actualment, doncs, precisament qualsevol de Nacho Vegas, estaria força bé. I en català, no sé, alguna d'Antònia Font, mateix. Una platja. No m'agrada la platja. Un poema. Fa molt que no llegeixo poesia. Vaig tenir sobresaturació de Pablo Neruda, d'adolescent i generació del 27, i no sé, potser em quedaria amb qualsevol de Quevedo. Sempre m'han agradat allò de soy un fue i un será, soy un es cansado, aquest no sempre m'agrada. Una època. No, la d'ara mateix, avui. Un país. Sempre avui. Un país, la meva dona. <ríe> <És el> millor, <ríe> és, és, sí, no, és el millor lloc on he estat i m'agrada anar-hi sovint. Un llibre. Un llibre... Segurament dos que sempre m'han marcat perquè vaig llegir de petit i de quan en quan torno a agafar que serien l'isla del tesoro de Stevenson i l'Odissea d'Homer. Un personatge. Personatge? Un brigadista internacional de la Guerra Civil Espanyola, per exemple. Qualsevol dels espanyols que va entrar amb la nou de l'Eclerc a París, qualsevol d'aquests que va fer la revolució i no la va guanyar. Perquè després, quan la guanya, surt en rana, la revolució. Un somni. No acostumo així de somiar, a mi m'agrada molt la realitat, que és el que toco cada dia. Un olor, un parfum, un, un, un aroma... Un olor, doncs, el del pa acabat de fer, perquè em recorda quan anava a buscar la barra de pa al meu pare, que era forner. Com no recorda la infància? Doncs mira, segurament a casa, així a l'hora del cap vespre, la meva mare planxant amb tot el mitó, perquè ella era planxadora, i dit era, els dos estan vius encara, dic perquè ni un és forner perquè està jubilat i, i ella tampoc és planxadora perquè ella es dedica a coses de casa i no treballa. Però la meva mare planxant, així al cap vespre la ràdio posada de fons, amb un serrat fortuny i tot allò, els que posaven, i jo, doncs, estirat a l'alfombra, jugant amb els soldadets i menjant una pressa de xocolata amb pa amb oli i sucre. Oh, sí. Un record de joventut. Els records de joventut són difosos, perquè bevia bastant. Sí. <laughs> Un neguit. Un? Naguit. Un neguit. Ah, no, em sembla molt bé tot, a... o no, el que he fet. El que em sembla bé, estic content, el que potser no estava tan bé com ho he fet, bé està. No, no, no tinc allò, assignatures així pendents, no, no, no m'amoïna això. Total, si ho havies d'haver fet i no ho has fet, tampoc serveis de res. Ara plantejar-te el que haguessis pogut fer, les coses es fan i ja està. Una mm, beguda. Un bon vi. Un menjar. Un menjar. Jo soc, soc, soc de menjar, a mi tot, tot m'acostuma a estar bé, no tinc allò un plat especial més favorit. Un color? Un color. Als ulls dels meus nanos. Una flor? No sóc de flors. No, <ríe> no les veig i no, principi no, no en diuen res. No, no em sent les marques de les flors. No? Un lloc perdut? Si està perdut encara no l'hem trobat, però no, no te'l puc Tenim, Millor que continuï perdut, eh? A la que el trobem malament. Sí, diem que hem fet premsa, eh? ràdio, televisió, a diferents nivells i àmbit. Jo diria que amb tots, de tots ha pres alguna cosa, i de tots has fet alguna cosa, i a tots de tots ha d'estar satisfet, o sigui, No tinc allò una preferència, com dir, no, m'agradaria més la ràdio, no? m'ho he passat molt bé fent ràdio, m'ho he passat molt bé escrivint, m'ho passo bé escrivint fent ràdio i, i escrivint per televisió no? home, segurament satisfet de lo que he fet de televisió i segurament satisfet perquè vaig treballar a gust perquè en sembla que el resultat no estava malament i perquè poca gent va veure era una sèrie a Canal Plus, que era la saga de los Clark que és una de les coses que sempre he estat molt, molt content d'haver fet i em sembla que estava bastant bé, ja dic, va passar molt desapercebut, era una sèrie diària amb capítols de minut bastant esbojarrat i em sembla que estava prou ben parit. Home, amics, amics acaben havent-hi pocs, perquè ja en som molts coneguts i gent que en determinades èpoques tractes més que amb els altres. Allò amics, amics de veritat, doncs segurament els que considero, doncs són els primers, gent amb la que continuo parlant i tenint relacions des de fa uns doncs, 40 anys, des que tens consciència de tenir amics dels 4 anys, un dels companys en de Sacala. que eh, Fernando Canyamero, que viu en a Cerdanyola i fa poc va estar sopant a casa i ens seguim parlant i, i saludant i fent sopars d'això, de, de 40 anys. I un altre company que tot i viure bastant lluny, en aquest cas a Múrcia, Marcos López, també des dels 4 anys que ven compartir tot el col·legi Montserrat i tot l'institut ven compartir el mateix pupitre. Després cada un va fer la seva vida, fins i tot vam compartir Mili, ella ja es va quedar on va fer la Mili, a Cartagena, jo vaig venir cap aquí, però continuem tenint una relació que ens sembla força bona. Són, són aquests amics de tota la vida, o el Guillem Martínez d'abans, que és un d'aquests amics d'institut, que malgrat pugui puguis estar no sé, allò, tres anys sense veure't i trucar-te, et truques qualsevol dia i no ha passat el temps. Hi ha gent que estudia per ser guionista. Jo no vaig anar a cap màster, perquè no tenia calés per fer màsters, ni a cap universitat. Simplement em van encarregar a fer coses perquè ja en feia aquí a la ràdio. De fet, tot va ser per una sèrie de guions que fèiem a la ràdio el Guillem Martínez i jo en un programa nocturn, que era l'Esquadrilla Lafayet però a temes d'actualitat era una versió irònica, humorística com es vulgui dir, i a partir d'aquí el Guillem va trobar una feina com van a viure a Barcelona li van demanar per algú, li va donar el meu nom jo els vaig presentar el que havia escrit aquí els va semblar bé i a partir d'aquí doncs, et va coneixent gent, et van encarregant coses i suposo que amb això de guionista o en aquest cas fer guions d'humor, que és el que més havia fet tot passa simplement per una, una visió o una manera de veure les coses no, no té més misteri, després que pots aprendre, imagino, temes d'estructura a l'hora de fer guions i dramatúrgia, però en el meu cas ha estat molt autodidacta tot. Però és que la realitat, precisament, en el meu treball m'alimento de realitat. Després tu fas el que vols amb aquesta realitat li pots veure la pots veure des de molts cantons, des de molts cantons aquesta realitat. I d'aquí és on treus coses que potser un altre no veu o no ha volgut veure, no... No s'hauria de barrejar això, bueno, les muses i demés, no, no. Simplement és la manera de les coses, a vegades de disciplina també, de plantejar-t'ho, però tot és realitat i la manera de percebre aquesta realitat és el que va configurant el nostre món i la nostra ideologia, també. Ai, no, no tinc preferències d'aquest tipus. Jo voldria treballar amb qui em truqui per treballar amb ell. No? M'és igual. No, a molta gent sí que em comença, ui, m'agradaria treballar amb el Buena Fuente, bueno, sí, sí, si amb Truques, pues sí que m'agradaria, si no un Truca, no, sí, tampoc. Però m'agostaria treballar amb Goodialle, no qual, la veritat més igual. Eh? Mentre em vagin cridant per treballar, i que sigui, i jo pugui estar Agustina fent la meva, no, no tinc mania. Cronista de cinema m'agradava a mi, el nom ja estava pres. José Luis Warner ja era el cronista, ho feia magníficament, jo sempre havia considerat que era més acertat, en el meu cas. Igual que hi ha un cronista deportivo, de hi un cronista cinematogràfic fer comentari sobre, sobre una pel·lícula. Això de la crítica em sonava a una mica pedant i pujat en dató i que requeria segurament més coneixements dels que jo pogués tenir, crec. L'he dit abans, això de, em sembla una, una ciutat com una altre, Ciutats que creixen, es transformen, en algunes ocasions suposo que para bé, altres potser no tant. No sempre les transformacions agraden a tothom igual. A mi, de moment, com deia un gran ideòleg d'aquesta casa, ja, ja m'està bé. Hi ha, hi ha coses que potser, sí, es farien d'una altra manera, però no, no estic allò especialment preocupat. Sé que hi ha temes com la plana del castell, però jo és que com d'ecologista sempre n he tingut poc. A això del camp no m'ha agradat gaire. Mm, doncs sí, potser es farà una bestiesa, potser no, no, és que no... Jo és que també he visc instal·lat bastant en el dubte constant, sempre dubto de tot i sempre em faig més preguntes que vaig a parlar respostes i per això tampoc és qüestió de a en la indefinició i la immobilitat total, però vaja, que em qüestiona també moltes històries d'aquest tipus i de moment, vaja, home, sí que t'agradaria tenir una ciutat com més neta i on la gent, doncs, es conegués més però bé, suposo que això també és difícil en una ciutat que, com dèiem, n'ha crescut així, un brot per aquí, un brot per allà, amb gent que no es coneix del tot, i sí que trobes a falta, a vegades, una mica més d'una ciutat més humana, però és que tampoc sé ben bé com s'aconsegueix això ni com es fa. Mm, acostumo, evidentment, a preferir preguntar, preguntar-me. A mi les respostes m'acostumen a fer una mica de por moltes vegades, perquè tothom que et dona una resposta sembla que ho faci amb la intenció de ser una resposta definitiva i la certesa única, indestriable. A mi això no ho tinc mai gens clar. A mi sempre m'ha agradat preguntar i preguntar-me, qualsevol cosa. El món, el meu món perfecte, sense problemes, el món de moltíssima gent fet una merda. Com es pot canviar això? Pues tampoc ho tinc molt clar. Si sí, sí, es pot fer, sempre es pot fer alguna cosa, suposo, no sé si enviant un donatiu, fent accions o de quina manera, col·laborant amb ONGs, que sempre és una manera de fer així neteja ètica, igual que alguns practiquen la neteja ètnica, doncs sempre és millor fer la neteja ètica aquesta de col·laborar amb diverses ONGs, organitzacions, intentant també ser una mica amable i educat, que em sembla una cosa bastant revolucionària actualment i que pot millorar la vida de, de la gent que està al teu voltant. I després ja dic, ja al món. En general, hi ha tants mons desperdigats i alguns estan tan fotuts que és complicat arreglar-ho perquè potser tampoc depèn tant de nosaltres, o sí, o no, d'aquí veus sempre faig preguntes, sinó de, de la responsabilitat de governs i quina responsabilitat tenim nosaltres respecte a l'existència d'aquests governs. No, no sé, és complicat. Ara mateix no, me'n recordo constantment de la gent que tinc a prop, els tinc sempre presents, i són la gent amb la qual estic cada dia, bàsicament la meva família dona fills i, bueno, i alguns amics. Gent que tinc present, més enllà tampoc cal anar -hi. Jo no puc trobar tampoc allò d'una persona que hagi marcat la meva vida de manera especial. És que no... Suposo que són tantes les que han anat passant que totes van deixant alguna coseta, que no... no. Quedaria molt bé dir al meu pare, però no, no és el cas. El meu pare ha estat God. més temps fora de casa que dins, fent la seva vida, que sembla prou bé, però vaja, per això no, no ho puc dir. Però a vegades sento enveja d'aquesta gent que va, no, el meu pare és la persona... No, no és el meu cas. No. Són mo molta gent, molta gent que ha anat passant i crec que de tota aquesta diversitat sempre vas aprenent i agafant coses bones. I espero que deixant també coses bones teves dels altres. Gràcies, com si fos casa meva. No. I tu saps que sí, Toni, és casa teva i la de molta gent. Cerdanyola Ràdio, 25 anys. Marxem amb la música de Tom Waits i Christian, Crystal Gates. Eh? Eh, tornem, tornem demà. 25 anys de ràdio, 25 anys d'història, 25 anys de molts protagonistes a la ràdio.